تدافن مساح سیدنا او غادي درپو نو دندای چې څنګه نو دایره وسی تر کې تهونه د نبي رسول پر سلام الله مبارک او کلسوم دا بریښ په دنه د افتان تر حاضر شو نو د نبي رسول پر سلام دال سر چې کندرو ا و تا و سره ناشتو نو وستر غو نوک مهدلین ا صا حنکم د انقح ذل له نور قائف په ليله تاسو دې د ټول شته ا هغه کوم دانو د غل شپې باندې ریټین ا هغه کوم دانو چې طندره وینځو نطقانا ابو ذر هذا ما درې نبی سلام من فنزل في قبرها فانزل في قبرها فنزل في قبرها فنزل على قبرها دغه شو فنزل في قبرها فنزل على قبرها دغه شو په ورته د راځي کې دیش کار یې وشول دی په دې کومې کنسوه باندې شو دا عثمان رضی الله تعالی کو هغه زکه عمر عثمان رضی الله تعالی نو عثمان رضی الله تعالی کو هغه زکه د نو خبر ته پوه نشو زموږ نشو راه وي ادمه بي لن سلام علاوه زمانه لو بیمارو او دینا دزلی و دزلی وینز او ورا قزو مین لو راه این سرای جی کردنو جما کرے و, و اوه دی زمان لو بیمارو بسم الله وجه او شروع در کی سیدی کی عثمان زلاله تر هو ماجور بیماری ردی بیمارین لندنو کی پر اوږدی ماري میه په غېرن کله کلهږي کېږي چې زده پشمان زده لاوتان وو جوړ دیو مداو چې او ګوتل حاجی کمند نو زه ما هاري بولا دی نو زه اولار ما هاري ونه او زه هاري ما هاري بولا ګوتل حاجی دې با سنگه په پرتله ابا څنګه کې کومه خبره ته غوښینې مې ودار چې د په کوم نوم اسلام و بد راځي کې یادبنده د خپل ته په هرې دم سره هغه کوم ضروري وو غیر له څول لې مې د خپل صفای مخشوده یا چې کمنو په کپڑے سره آیا پړتی سره چې کومه نیول چې هم ټول ته مې سره وې رحو لاس لګول دې رنه صاحبتي یا غېرې سکندر لاس لګول هغه صاحبشي محمد رسول الله څنګه ما با بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله على taala او دې سيادت نو دې دعاء یاته پهلاته سرې ن حتون والله نار نح به ما سره نه را ځي یعنی چې زما او کارخوا بګې ښځه نه را ځي او نه چې ماې کمو ق نه وړي دما سره به غور نه را وړي او ف دفن دوموني پهشن توم شان نه چې کله چې کمو ما دفن فن کې لږې خکوو بره باندې به ق واچي دا نه بیا د سره مختې سیت درائن سمع قیمو حول قبری بیا زمان قبر سرودرگی قدر مایون حروج وزورم و دومر اندازه چی اخفا کتاب تکیگی و یقسم و رحمها حتی آستان سبکم زبا انس حاصلون ستا سبا دعا غانه یعنی تاستان میوی دماتا فالتا دومر پتی چی مالا چی کم دنو رونسا گواری دعا غواری دانا چی عرم دی آستان سو زبا د کوم انفرادي کوم تاسو څه سوداګر نه ویل سره مې څه نو له تشو پهنه او انا یې سوال وعلم مازه او مازه په ټولګي چې ځواب ورکوم چې تاسو څه سوداګر ما کې تاسو بصي چې چې دې ځواب سره ولاړ دي د دې کوم دنو په سپهادو دوري سره چې کومو دا ضروری نه خاوهان خو مې وډه تاڅوکې دومره چې کوم درو هغه انسان شي په دافند په دافند او څه دواده نا وینا پس راتللی دوی سره ځلدار دې چې کندر اوپر راغی دا وصیت وایتا نور دا څه جوړې دي او هغه د مې هغه نه نه دا نه نه څه څه نه څه نه الله تعالی دې او پرې دامت ما خو د صلاة ته کومه څه وایي و ايقرا عند راسه فاتحه البقره اوتشتغل شي د سرده سره سوره البقره مو فليحونه وره و عند الياء بخاتمه البقره ده امر الرسول له دوست ديا په نشينه باندې قصره به عقب شهاب الدين مان کوي و د شرايف بن عمر موقوف تي. ظایر ها دا دارا چه دار سه خبر صحابی دادن دا نمی شکاوالی ندار حکمان چه کمز شده مرفوع دی بلدار چه بده بانده فقه هاو فتوه کرده فقه هاو فتوه کنه معلومی گیده چه بده بانده عمال آغا وقتی جایی فقه هاو فیسه کرده فتوه کرده مرک حدثه سکمانه دار دیر دار مخام خواه چه کنه دار دشترکی دل دشترکی دل در فتوه پین شده دار و دا مستحب دی چه اول اشترشی و دیکی جا روم نیشتا چه گرینو تیزه بانه چه و باسیدی که بلتا و اول ضرورت اشتی که یو قاری ادریگی و سرطا بل قاری ادریگی او آقا چه شروع شو براگو او پا مزای چه یو دا بلاواز ناوی یو دا بلاواز ناوی دا, دا, بل نا دا, دا براگو لشترون جایز دی چه براگو بوی او تیزه بانه وبیا چې څنګه نو ښاری وي نو او څ سره او په دې وخت کې چې څنګه ضرورت اشته چې راټول کړی تا وای دا تفاورانی څنګه کار ما ذکر کیږي او با فریا سره کې دروازه هغه سره دروازه پر اندازې کرپولی کې په ومله شي په ساسیو سره مولا تعالی فرمایي چې کماله پیل شوه نو باندې وای ما څنګه دې ته نه جوړيږي او چې زمهګ شوو میشلو کوې زور دی دوړه دورته نشته یاه په ځین جوړيه بارانې او ګرممی وډره او ما چې صنده چې ځ فشاره کوه شوي او نه و د سخبره نه کلی پرېدي کلی وسه خبره نه د پهړکه ځان ته به شو کو سره شوې دکه شو زمونږ بهمړې وودوي غ خو بیا سر د غي بذال چې داور دا خبرونه د زهقام حضور وروړې شي. تاسو ورته چې جو څارشتې نو باید په سړی عمل وکړئ. او ان چې مې له ځان سره کوښښه د الله تعالی په ته دې. ما شو. په دې پیړۍ باندې مکه ته روان شو. چې اشاره له قو ر الرحمان الرحمان روري دا قور لا اول دا شير نو ويل پون تنرمان من الدهر حتى قيل لا يتصدى منګ غور داسو بل ګلو دير و دير زمانہ پر دور کې داسو قيل لا يتصدى شوې له سوچني شو. بالکل جدار شي فلم ما تفربنا كانيو د ټوله تمه اللهم نوې ډېرته ما چیکره مونږ داسو بز مالک داسې شو ماشه کنه نو زه په پدې او زه یې کې دلرې چې تاسو راو نه داسې شو دا کدام نو بیت لاله تم ما دا چې مونږ نیم قربان دې جلل به ول والله لو حضورک کزا هدا شیوه ما دې پینته الاه سو متہ او له نه دغه فلشه چې کوم ځای ته واځي په بین سره سوړه دا چې کوم ځای او فاطشي ما د پنځې هغه راځي دا ځای نه او لیا نه وي ځای باندې هر څه کیږي او ځاګنه پر ځای د راونډي اولیا اجازه ورکي دا راونډي کوم ځای نه نارو نه نارو نه زنا نه خبر لته لري خلې وروسته بازين په دې وڅویلو شهید تو کوم ازور ټکا که سمازه برغه مخېلې دلوي اذن قدم پټې کې خبر واه تابع اذن راغلو ولوم ما دل ته تسللي کې درځي وځي دلته تسلله خبر مې څه شنو امه خبر ته مې وځي راغلو او هغه چرې څنګه څه ته کومه وایي سنما صاحب ورشاله خبر او زه به ساين دو قناه زکه تل کړې نو اغان او لاي رواني د ورته باندې ټول تاسې نو الله عليه وسلم او د 70 د سمات په صحاري کې نور څه بنه راسي سره ترمره درې له په دې کومنه ورواړل رواني الله تعالی په نبی صلی الله عليه وسلم څخه هغه د له چې سړې خبر دې د ګولدام شېده دې دې نو دې نه ځان څرګندې کې په پرکار نه توځه صاحب او دې خبر او نه توځې دغه العقال مې په مې باندې جړا کوې یو جناره ولا سو چې ځنه درمنه او سر ورو کې روانې نو هيې اختيارې نه چې کندرو غیرې سي اختيارې دغه چې ګوندونو نهه راغلی خو هغه راځي چې ګوندونو سره سوط نشړا کول بیا دغه انونه شلول مخونه تا کول د نړیوی تر شومات کې تدیر ځان ساتل وکړي څنګه یو مسند لرسترولې چې باندې له مر سوګړې په مړی باندې نومړی لپاره سزا ورکول شي دا به هر هغه لري چې پخپل راشي یالو به سزا وي چې هو سیر کړې چې باندې ور جوړوي څنګه ور ته نوموار دي هغه زه یې دی تیوري یو هغه پر ځای نیمه سوق جوړي هغه څه چې د بلیخ راشي نو هغه څه چې د اماماره په لاره کې ولاړ وي هغه د اماماره څخه د دفعیو پلاہو ارزائی پلاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم آواز فقبله نخولکو وشمہو یعنی پولہ بیناسی وعلا بوئی کو ثم دخلنا علیہ عبادہ ذالک و ابراہیم وجود بنفسی ابراہیم فقلنا سخاکا ون روحی وطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترکی مبارکی تظرفان دو کونڈکیوئی فقاللہ وبد الرحمن وانت ہے رسول اللہ اتوم جنانی غوت انھا رحمت دا خو رحمت سمات دا هم او خا به نور او خښ او روشوي فقال اننا اين تدمه والقلب يحزن سترولو اوخي ويغي حضور جي نه کوي لم اي رضا ربنا د روان رسول چې موږ راغره رضا بل وسنو او ان بفرات کي جاي براجي ولماسون بچې موصطفیه جدايه کوي او سما درې د تا څخه نه ورکړل چې نه شنه ریستاله او بچي بیمار دی نو تینا عنايه کو Reza قادرہ زمان ابن اللین یې د غزان حالت ده قریب الى الموت پرېزا مطلب داره چې قریب الى موت ته روان غارا راشه نبی علیہ السلام پسې سړیو ویلو وی بابا تواي چمن کراه شالک دې نه جوړارې او مري نبی علیہ السلام سره چې دเมลانو توه فرسل یو قرئ السلام وکړه نبی علیہ السلام کوسلو کو را تواي چې نبی علیہ السلام درته سلام کوي او تواي جن لله ما خذوا لهما او کل عندو بجليم مسمى ال تصبر والتحتسب دا وې شدوه را قول اختیارون دا اللہ دیدان واسکل اختیارون دا یو دید فدا عرصه یونیرتا کو الله انت صبرك واندان صبرو کی او اسا بیدی دیل راجع اگه توسی قاسد چنانو واس اگه وانفر قاسد راولیگو واسره قسمو کچو بابات اولید ساژه قسمو کچو بابات اولید ساژه قسمو کچو لور بپلار دوار اولیگنا عرصه الیلیه دخسمو علیدی لایاتی انا نبیه سلام وسعد ابن عباده ماجد بن جبل و ابي مكاب وزيد بن ثابت نور سر كانوا نبي عليه السلام داهم شوم روشد کرش و, و نفسه تتقاقا دا روح چیکم ننور لته دا بالکل هاغه رو هي و تن بيساو وفازت عيناب نبي عليه السلام ستر کی جګمدو تو خراډه کی شي سعده ماجد نبي عليه دارو دې ځای دا نشنا غړل چې هغه خیرت یې سره مې دي جنت ته مې وی لري چې نو مرضی بیا شيږي جوړي نو ولر رومي وبشن غډي کولی شي جوړي لګا تا ورو موډي سره غړا کوله دا دوسه ژوند په یو دن په داسه ګمټ مليوني په ځای یاره یاره تراتره ما د دېسی کیږي جوړو ردیوم درکژا دی دی سره تر ټول ځای نه لګل سره خو د خراب ځړا رسائل الرحمن السلام في قلوب المرابطين بينما يرحم الله من عباده الرحمة وانا الله عز وجل انا خليكك ورباشك ورباشك وسمي سو بيمار شوا مطلب دار الشقوان اشتغا ان بيمار سو قال الله عليه الصلاه والسلام اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي في غشيته قال يا ربي وشيكه فلما دخل عليه وجده في غشيته بيندثر فبيده وشيك الدم يشغرا له حبیعی سلامی ونید مدید اگر یا بیدن اللہ مردن دی حبیعی سلامی ورکان نبیل سلام فرامل قوم و البقاق <سؤال> خلق و شران ویدان و باقودی بشران شو یا حبیعی سلامی فرمائی اللہ تسواؤنا ان اللہ لا يعزی و بدعب علائی اللہ رب الرزت دو استرگ و بوق خوبانی و دیوان سدانو و رقی ولا بحجن القلب ولا کی وازا و بہازا واشار یعزید جمع ته اشاروں کوئی بده سزاوار کی وای را همو بده را همو کی وای نرمیت لیاز وبگو کا یعلی سزاوار کول شي په ځاړا دان ته باندې دا چې ګمړی و نصیحت کړی چې ما په اوړاړی یا باندې باندې خوشاله شي باندې په سمجړه کیږي ګرانو په اړه مزه کرسی وکړه که سامان ویتو فنې یماله تدہ دامت نب دے بلہ توجید آئی شیر آوانا دا کہ آئی شیر رضی اللہ تعالیٰ ترنا توجید کڑے ہوا دا یو خودی مڑے ہو چی نبی علیہ سلام ستیم دا ہوئے یو یو خودی مڑ شای ہو پا آگا خالو کچھ آڑے گی نبی علیہ السلام میں ان المائیت اللہ یوازدہ اگل سداور کولے کی گی او خلک دلتا جاڑی خلق دلتا سکی گی جا� یا د شورا پر دغه ته په چرنا سزا نه راه. په جنه سزا نه د کو په هند د جنه کې دای شي توجيده رستراوونه. ورته دای له په ځونه په کارونه څنګه چې دا په پرمخو ته ته او شمو خدای ګریوان شلې او امیر کې چې اوه باندې جاهلیت. سلام علیکم ته تاسو سره کومه ستونزه نه کوم چې تاسو خبرنه ته. او وې چې بئران تن شمع فاقد يا ولا عالم عالمي وكان يحدثنا ان رسول الله قال انا بريء ممن خلق و خلق و خلق النبي اسلام نے فرمایا کہ سوک مخترا کا جی اور چلو باسی گریوا شلے داغن زبریوا اس کا جلا چلو مار وہ وسلم والا سنان بان يمكن الاول دانیت لا تركو مطلب دار الجاهلیت يوازي د هیليه د زماني لومنه 63.60 ته فلصو د هیليه سوځي پر सिकندر جايهلیت ختم شو نه جايهلیت د قوانی لومنه هیڅ هم خلاف چې قوانيني نو کارا کلیه تر نو کلیه حالت او په دې ځای تور نو دې ځایه اربا من امتي من المجائليا نه پریګديره الف حروف احسان ته خدای ربا مولا وګمنه زہ اپورتنیو د دې کوم د نو پکې دې مولانو کې اوبه موه دېنو کې فدای کېم او هيڅ بیا سلام دې توحید مطلب هو چې کوم توحید او ادب انسانیت راوول الله رب عزوج مو توحید ته او کومو دې وایو کنو نه وایو دې زمونږ د پېریدو پره راځه توګی قد اظهر بلس اصحاب واتانا فلصاب بيغور نور قول نرجوميا رجيا هردم رجيا واتانا فلصاب وليس ستار بالنجوم استوراني بارام اوطوني هاوي ان هذا الامر نفسه دوابه نتقام يوم القيامه اذا بدروا لشبرز القيامه عليهم من كثير فان علم كم يا یا تا رو کول و درو من او کومیز مې زوړوي مې جرمن هغه څنګه ته کړبه له دې سره مې باندې او خراب وای هر سوي چې څنګه نو زاوی ته خراب وای صلی الله علیه و سلم چې څنګه خپل خلاص کوي او څه ورين هغه یو تا غوښنه خبر سره جوړل نبي عليه السلام <سؤال> دې خو نوېږي صبر کاوه هغه دې لريشه انت راغلي دي دې زکه کله کارني په دې ګلن ته سڀي مصيبتي تاسو دماغون دي مصيبت نه رسله نبی زمه بي اندره نو ولن تاريف پته سره السلام دې ته وله شو خو هغه هرګه دا خو نبی عليه السلام مو هغه نبی عليه السلام پرباله را له اصل نشو هيدارانو ولن ته ماني پیژندنه نوو اسلام باندې نو مسعود روان د خدمت مې کوله په سیمه په ولریته کې تا وایم په هغه تم کې او ماري كم منكم الى واردوها فلا روثيري دي نزل ويلك لا لا لا لا لا لا يذ في سكنه ما ما سيدنا عمره سلامات من روايه تحت <مز��> هو ان دخلت سنات طاقات من هناي رسول الله اخذ ذلك زومري النبي سلامته وين سا ب دوره تو دليل يبلغ الحنس شريح حنس باليرسدي ام شراه بمعنى مستعدان دشال قرآن من مولاتانا پا حوالا والی شیخ تی چونها دی شیخ نیوی کرد زکا چه تکلیف چه سو رلوی گی نو بیادر درد تکلیف زیادتی گی تکلیف دار غم دا آجار ده زنی وی جنا ما شمان منش دیوان سفارش کی و دار درد او د با آجار ده چه دی امور دره بشی ملشو آغده بجوان دو دا غم دی باداش که یا دو ملشو دار دیر اگر حزې پاره پاره چې ګنده نو سوابو کړو او پلار د مې یو بلوګ لجن کومراته نشمته استاذانه الله تعالی په دې کې چې د دنیا کې هغې دله سوابو غړي سوابو کې د بغیر بل باندې ان الحمد لله نحمد الله ونستعين بالله ونستغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شرور اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله و خير المعين والله هو خير حمد الله وشكرى په هر موخه کې یو جره په هرې امرې حتی په لقمه نو راي يرفه الهي په امرتي چې خزه رور د روړې راوړي چې د خبابم په روړې هغه باندې له سوابه وي السلام په ايو عمل څن په پرې زپړې چې د امر شه دروازه دروازي جاړي په ما وقت له هم سواره بي السلام الله کی پرونیانو سره څنګه کار نه کړي چې مخه واسو ته شي او ځه اړې ته علاقه دم خبره نه اودو د باندې باندې ته تا ما ته رسول الله علیه وسلم دانه عمره ته ځهلو سره دغه چې مس کې ولي ګل پاتان چې مکه لګلني مينو مدي خر الله بهل جنن کما کار راش فمن کارو فرتو مل <سؤال> امتی قیوی ممن کارو فرتو یا موفقا موفقا توفیق درکړی شو د خوشوالونو مل قیوی نوم به الله زه دی پاولاتو کار نه مل میکلو فرتو مل امتی کا دچاړو د سرینه په کاره فانه فرتو امتی دیون کان لنیو سابو بمزله ما ودا ودا ملوشی دهوځه کو سره کې وځول اړ ایک دغه لوړ لوړ په اناهرته په 90 لنیو صاحب مې سلی دماوند 13000 دی نشي او موږ تراس ماي کاله راوښته نومایو سني را ما په دغه کاله لا دغه نه ستې سمه سمه ځاونه په خپل ناټره قبضه کا پهور د زما بند شوي په کاو ح دګ وستا جا پتون متونې حمدو کو نا دادي ل <سؤال> جوړ ونو پهی الله اوورولی د ب دله جوړه کې ما او جت کې معړي سم ب تررحم اوڅوم مو په درغه باندې نور ولکې دي د اسلام په احکامو کارونو کې د اړ یو سیس په حدودي د اړ په الله قرآن مجید کې نبی الله فرمایلی لا ته ولو پی دین کوم د غلو مته زار د دا حدود له تجاوز کوم د حدود نه ستور تجاوز ټول اړیه اوی ده پر د موږ کوم مجالس جوړو ورسای کارتونه دا د بشریعت کې پاک خبره د زینش دا نشته ماشه جنازې او شو هر څړې خپل کار لنی دا دوره تک لوځه د کلی ها سره به مخه تاځي ته سکی راځي حضرت مهوبل نوکړې څړې رکارېستي او ویران دي او او بیره زوځه مرز او ګرامر زارو ماحمو او وړو ګور دا زموږه تک لوځه ته تاځي تهږي دا نشته یو کوه تاځه او بعده تاځه یو ز تاځه ته شو بیا تاځه تاځه نشته جنازه لاری <سؤال> او جنازه د مړي حقو وکړم سره وملو چې تسلي و او پر ودواره کاروم چې کنه جنازه کې غني سره مې راغلي شي او بیا نار شي سره راغی ته تسلي و لسیږي ورکی په صحیح ډول وردي چې د تعزيه او جنازه د مړي جنازه د مړي حق ته د تعزيه د جووندو حق ته حاجیت یو دوه او کا استا په دواې او کا مليځ د ونسان راو نارو او ټیکو یو دوه مو لوګم ټالای لوګم ټالای تا ټالای به ګیرو نشتا دا نشته چې دا د کوم سبب نو وي په دې د باندې شي سبب وته نو وي څنګه چې تاسو یې ته وایم چې سبب وایي کوي په چیرته بدللې خبر ادا چرته چې له کده نو اجیت کې دعا دا دعا کول زوري او کوم کې څه خبراره دا په دوه خبرې تاسو لایو کې دا به پره میلا شو سره داون پره تاجیتته بیا هم درې د دی تااجیت دی دا به پ سره دی دوه میاشت به تزییت رو نهلا دو می به تزییت د خللا بل روي بل وه روي چپرتهول کې ده او د تااجیت ته کان رازهکان کخي د تو راې تاجیت ده دا لا جو یا انا درې ورځې ته زیات دي نو ومهسته درې مې ته زیات دي نور د لوی د خبر مله مله د خبر مله د خبر مله نوې د مودي خبره وي چې کله د جعفر دمر خبر راای نو د جعفر د بچونو وروړې حاصله کې یو یو وایې بلال کې چې تاسو پلان مرچوي د شابه پربځه راټوپی وګار ما کېول وړې دغه دمره روشنه تر څو لی جعفر فامن د خپل د جعفر بچو ته وي شابوی اوغړ خیرات دې اوګي چې لرمنني او سخته وروه په حقي او دا او پد او کیس نو علي جعفر جعفر بجور تا چروره ور دي ولي علي جعفر ویلني له ټول دنیا جعفرني ویلني چې جعفر دغه ګمونو هتي مېلماني ځنه پاږي پړې مالا کا دا کوم خبرات جعفر بچول وروره چې کوم کور هغه راغره په مېلمانو پرنيما او کوم چاوری زمدا چې ګنړلو په 15 مه میانه راځي درځي زه به له وروډه ورکم او مینه ته چاوی ستوره پټم راځا هرڅه ته چاوی ستوره په څو ته راشانت ميلماته چې تور وراده په اونځي دی او خورا کړه چاوری شې اسحرا مولا ته را فرمایل پیرستم شې چې ګنړواله والد او بچو نيکې په څیر شورا په زو په سره د الله په موږ کې کوم ډول دوړنۍ نه ده نو رستوم کې هغه تاسيته کو داو وړاندار به پام دې ترې وکړي. شپا واه. به چیرې د لوغتيو چې شپه کم ده او په موږ ته وایي چې برستوم کې شپه واه. په شوره کې وایي چې یو باندې سړی نار او بل هو تراغلی شپ هوت به. به وسلامتی، تا له کساجهته، مشرا له تاجهته او ګنډو ده کا. که ما ویدا شي عزت کوو شورا کي. خدای، تاسو کله فاجې ګندنه موږ جوړ کړی، بس بیا ګرانش ډیر. خو ما په کا په چاپر بچوره په کمکور کې رم د لا فر بچوره ورته. دا به تر ناستې ماما غ هم نستې پړی غ هم ناستې د تر د تر د سر د جوب بر که نه په جاپه دی په ټول ټه ته روړه ورکرکي د نبی سلاسلام جافر څک نوبی سره خوپل کورې وایي د جافر بهچولهسه ورکي رو ورکرکې یو د پرین بل د روړه ورکي مون داس مون داشن نه نه ده اوپ د غغ دغه ورکه او څنګه په هغه کې ټول نمازان برداشتي درې ورځې او ټول عمره ورته ټول عمره شپږم ګورځه د اکی له ورور کول دي دا ورته په ځمږه دي درې ورځې دي اره یو څنډه وایډوډه وروه حاڅه ډوډو ورځه تا امه شېره هم دایمهغه غمره قال انه هو ان شاء الله تعالى سموتره الله عز وجل مني هذه الى تكون مني هذه و حکم کړو وصیت کړو فانا امرت ابناي ان ااكنه بايتو بتلا ان اكنه انما يقوم من حيث داري واسبا يا اشعيا ابن عمر وليدي جن الله ميته ليعزه به بقاء الحي عليه فقولوا افر الله پیر پیلاله او ابنومر ته مافيو کي اما نه هلم يک ضد دروګ نه وي ورا نو نسيه وخته په دې او وښوي نبی عليه السلام چې حقيقت دا چې نبی عليه السلام ته دې په يهودا چې واري جانا <والمتحطان> كره فقال انه لن يكون عليها وانه لتوزو بي طبي دې بيځړي و هي له स्वर्गول شي صدا ور کول شي زه دې تا مطلب بذا بیان ده لشویا ورچو اواده داغه اوتره پاکستان او سوتین دیندونو عمر ابن الخطاب ته دیناله چلا او خبره عمر او محبت ته دې لاره ته بینه ما په راتلایو ما لري هغه ته او ساره موه چا ولا ته نن وکړه ځړانا منا نه کوي نبی اسلامي ری نه وايي ته لاره او زوغه ورته وايي ali فقال له ابا سركان عمر يقول بعض ظالم ثم حدثه فقال سرخه ما عمر بمقا زو افاسر ازم اومار صرد مكينا حتی اذا كن عمیلو ازا فایزا وویرکب تاعت زبن سمحا اس کی کردو ون ادالان دی فقال عزا فانظر منحاول ارکب فایزا او قافل اولی کی کردو ادالان دی فقال عزا فانظر منحاول ارکب فانظر دو فایزا ویرکب قال افا وردو قال او ورد دو رو سویب فَجَاءَتْ إِلَيْهِ صَهْبُهُ فَقُولُوا إِنَّ ذَلِكَ فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْسَى الْمُؤْمِنِينَ ذَا وَاسِقٍ فَلَمَّا نُسِيَ وَأَمَرَ فَأَشْهَبَ بِيَوْمٍ فَيَقُولُ وَا وَاسِقَ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَهْبُ أَتَمْ كِي عَلَيَّ زَمَمُ وَأَكْهَارِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْمَى إِنَّمَا يَتَغَاضَى وَبَذَ بَقَايَةَ بَقَايَةَ بَقَايَةَ بَقَايَةَ فَقَالَ نَوَاسَ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذكرت ذلك لعائشة فقال يرحم الله ومن لا والله ما حدث رسوله السلام لمن السلام داني ربيني شئن الميت اللي عزوه وقالي عليه عليدي ولكن إن الله يزيد الكافر عذابا ببقائي عليه قال كل الله نورا سزاورك إذا لقد كافرز المسلمان خبرنا لا. عائشة رواية لدو شئ لارتا زروان زبط وزر, وزر اخرى فقال عائشة حزوكم ورقران ولارتا زروان زبط وقال ابن عباس والله ازدقاء و افراد قال ابن عباس ملتا فاقال ابن عمر شئ اند ابن عمر بیا سونئو و اعطاق ابن عدا نبي صلو اللہ علیہ و عقاد صلو اللہ علیہ و عقاد ایو ایو ایو ایو جانک شئیدان شئیو نبیه سلام میلو کدیشه ایچھی دیوی بیا کدیشه ایچھی دیوی کدیشه ایچھی بیا مشوروکی ای بیا مشوروکر نو ارد خالد دې سماجه او ایوه الناس هرتا لا ندري هرتا ندري مې اړه نوکتا هغه چې څنګه راځو خالد دې ویلي سماجه او ایوه الناس جدا جدا شي هرتا ندري چې موږ په پرولو یې مې اړه نوکتا چې موږ به کوم ځای نه حمله کړی تر جدا شي جدا, جدا شي مقابلہ وړلغي اړيو خپل پر مخابله کې اې امام یو ده اوطریجان ده یو ده دلینجان نه پدې کېم تبا يا ايها الناس زوینه سيو سره ورټول پین ګور چې پېسلام ما رکم ده نه حمله کیږي داغه مخابله کاو هغه یو سره ټول ګورند شي ګوره چې دیو کې څوک په لوکي تبا يا الناس هر څا نه دې مه چنفیه سلام دانا یو رفو پیل خزد هم جنو و اینانا و انا انظر و انسائر الباب ما جا گندرز و دروازی پسوری کی قتل تاری شق الباب آتا رجل فقالی نسا جعفر دو جعفر خد شدی و دکار بکارا هنہ دو بکاری جڑا اسے کرگڑا آمانا او اینہا هنہ نبیه سلام و دا جاتا جمع منا کی مکوی جڑا په ده سانې بیا به سرړی راې لم قانان وک اوغ چې کمو لم طانو چاغ تهزور نه ور نه کړه په کاله ان ب د منهکه که نه هغه بیاه د نه نه والله غلم نهه لا پهمونزړ وای دي په هم د نه وقاله پو کې اف نه توه پهړلو دخوا واچ او غلله پر او ولې په پوزو په خورو کې په ټول کې په ویا خارې نه راوسته ده خو په سلام په دې ځاړه څه په ونه تا گروپ پر سکول له سره ملانه او ثانيې پاتې کړ نبی رسول الله په موشحات کې په او په سره په مسافر او ذره ویناله <سؤال> چې خلق وې چې خلق په قانون ذاتي جاری لا کېنه وبو کارو په حدثو باندې او کوندو په حياتول لږه مېنه سره د څو جوړو چې تاسو ولا سیمه تر چې و حدا رااله تورې ان تاسو لېنی چې هغه مراده و چې راغټه شي ما سره سره ما سره راغله لکه په شي والا راې شي زران او صبر را رسول الله اغینه ربی السلام <سؤال> علیک و ربی ان توخله شیطان او بیتن اخرج الله منه مرته ثوره ده کې شیطان هغه کود ورنکی شلا د بوزل استه یوه د پیمانو ولر پخې تر طانه پتیو د فلم اختی جنو قاربن شند له غاده بیا نو لږه و ا ر ا ن د ا د ن ا ا د ن د ا د ا ش ا ن ا ن و ش گ ا ک ک بسي رجل وغا ودا ودا وتذاثي فلم ما ترلن تطلعين شكر امرسو غير راسي ولا جاني وان رشت سنه نمبر 14 سداله ولاسنا منني سيابوت ياكوا باقي بيننا شاورا سير الله بما يكن ويقول ان ها کدا کوندا تل اسوي و سره د سره ما مصره د نهيته ستاع الله وعلى نعمه که حالي پتا نورو فان رسول الله صلى الله عليه وسلم او کله نه زو په او مریزه وبونده وښوتي نو یې سلام ورسته به مړن یاو ما او کوناو را الهه شیطان ځان شوته چې څوک له شیطان نه څومره قال غوي چې دا څنګه نو کاله د او رسول الله دې دانا سره او محمدي او څنګه له له سره د دې ساری څنګه او حسن شو نو له ال ترکابه سره قیمه لا ټکلا یو کال یو کال دې جوړل څومره فابیا ایمانونه جوړ نه غواره سره دیو شو ها الا هر وې ځګم را پاتم په ځان باندې وسوم نن چې ګېر وکړیو د بل غېبه اواز وشو ویبل ای سوفن قلبو نو امید شو لوګور درآل نه بجارنګ وسوم را پاتم نارين په تان می چې افسوس د دکندرو او د په سالید علوان چې دوم رسید افسوس کي غلط دا ځدلک له دې په اعتراض کې چې راګډه کار نو او بیٹے ممرسو دغه او مزه څنګه په وی وی دی په ځوانه کې لال کنه وای لا ته مې ویلاله نشته کنه چې بالله د 10 ظالمانی او هغه راځه چې د سړی په څیر نه وای او هغه په دې کې وای چې په هغه کې نو بي السلام لا پارٹی دوانو کبر زالانو کوملی سال پارٹی دوانو وی اف پی نو وی فیل لقد حمندو ال ادو علیکم دا ما یرا دو پر 16 تخیریکومان تر جوونا پیګری سوالو دو شتا سو افاسی بچکلا حالف غلو ارضیه تهوم ل سایه وعلیہ السلام وعلیہ السلام تصاوات کنا السلامان اوونه اوونه اوونه فرماله ورته چې هغه چری سره دښته ووونکی خزای که سلیم وعلیہ السلام د هغه په متاع یم ما په یوه کې وړه د ټول است سلام او د خلیل سره سلام یتی او وینځه متي روان پر روانه روانه کارنه سميو تو پار سيگارهم تماميس جننه حواري جير دابه جنت جوارويي جل <سؤال> کان او ما باو ما يملو شي او خو له نهه هي ته سووي د د زمينه طرفه منوځي د شيي سفارش کوي وارځي پاینده او دا چې له خپلې نارينه کې د یوو وهل په پکا سره موږ نه دا د حدیث په چاڼه باندې نفس کې یوما او سره دور وګراو به هر ووړه 20 کیلو 30 کیلو خو دا نه من موږ خپل الله چې موږ سره صحایت سره ته ووځنی د مې سلامته پلان کې پور کې ترتیځه کې پلان کې اصلاح نور در جائرز، فایتا مانا باتاو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارل مغلن بیمالل و اللہ سوما قال، ما نمکنن امراض و تقدم امینا دیامن و لدی حادری، اللہ کامل حجابا من النار، جو رسول اللہ علیہ وسلم ادوا، قال، ویسنین ویسنین ویسنین، په هغه حالت کې چې تاسو ورته کېدئ نو تاسو باید په دې اړه معلومات او او کومه د دې حالت په اړه معلومات شته پښتو له یو سم د خلکو او د سواب غړلین.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 فقال رسول الله لهو خاصة نفسه ابتدخل اسية اعطيام لكلنا قال قال لكل كل فأنا نقول ربطة من خطي الله سبب ان خطي بالكل لأراده فنظم ويسي جلال فنظم ومع مور فلارك إذا أخذنا ببيره النار فيقول ربطة المراد الله واته ينبريا ان خطيا ربصا ان خلي فقال رجل يا رسول الله ويكصل امرو Turkey Cup نبولة ج Rislaq Na Muayli ya یا جرُّهما بسر Radi و اول ينيو توكرنا و و سننا و نعمة النسوط نزل س jornفل و انكس at不是 رسول و انكسا تح sake حتى يخرم من جنب اصلافه و تعالی خونات نamو نبي صدا و انكسن الله زور نو خوش آمدید شما در صالحه برای صواب پیرو الهه و نان می گیت و راه واسه ال نل رژونی الله و راجع و با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 زنګ کوم وروته کولګې ستانامه چې یو عمر چې د لګېږي چې دا سونو ما هیبون حبیب الله چې کله د نور سیار چې دی ورغي نه الحمدلله وایي وای را و ما ترون او کله چې کوم نور سیګنه دا چې په دې پاتګر یې تر سونو سورو ولا هیما ولا عقل داسې داسې مصیبت پېړه چه آغا دائی که بدا بانده چه که کپل حیوه می آغا بانکار نکی اوه قلبانکارو نکی چه دیت مصیبت تباتیگی در دیت سوی گرانی دیت با گرانی نساڑی چه گمدنو آغا عرص حواس و تکار سگی پری دی نبا دل چه کپل کپل کل مورکر شیر مورکر شوی ری آغا حیر بانکار نکی آغا قلبانکار نکی دا دا بلا سنگر غمی چلی که والا حلم والا اقلا ببیار سے جلی زنب و جی دورتین گو بیادی سکی وی اللہ وجو اوتیه من حلمی و خپل زنب و ندفل حلم و ندفل علم نور یعنی خصوصی طریقی زنب و تصورت و کنس کم وار کم با مزیارت و قبول یمانی اللہ غریت رحمت جوابات روشې است مبارکې سره زموږ روپې راوګره او خالشه سه د حدیثوین هغه د ورته له حلم او ناروګړه دې وی قوتي هم حلم او علم درا سره ربو ز هم له له درکړه په له مو وزرته کوم بس خوښي لري تاسو باندې شي وایڅه کور له ورځینو یاره ته کومون په کې کوم ځایو چې خدای اسلام کې موږ نه فرمایلی شوو زه تا چې شي خطر او نه مینه یې مو سره معدم شي ورسره چې دوهاره وګشېر پاتې نشي ته یو مسله څه څو خو حفيظه باندې څه شو تو اوس ولې نه راځې سلام جوړه پخو اجازه دې جگندر ورته او یې زه اوس څنګه نو په فبرونو زیارت باندې بیا خزه بناویرو چې خبر را وایو محمد ته صلی الله علیه و سلم او علي و په ما سره لېکړه چې استند نام مې کوو بل ځای ته به ما ځای یو خوښه ونیګا نو دا وایم نو نه مې استند نام مې هاغه په اړه په چډکونکي ثابتونه ما ته ټول شرایط یا تورین جنا دغه ور سره زم ملګری نه وینم چې د ما سره تاسو هغه طرف چې څو پر چې کوم د هېڅ کو په ژوند شیخ عبدالحق سے بطر جمع گلی گلی ماما کل ہو دیم شما را زیادتی پس شما را زیادت بی کونے ویچی کینا کینا زیادت بی کونے دیکھ یہ سنداد کم دے سنداد اصلا ثابت ہے یہ سنداد ثابت ہے را ہے تو کم از زیادت قبول بجور روحا بس سر را لے دیکھ سفر سفر مرنی څ صفره فرنسي ته ورکمي بل ځای چې دا باندې تدو آتا بر ارواني او ځان ته ورکم چې ته بل ځای خبراله اخر ته بل لمحه ته کې منه کوم یو څو پرانو د وګوره تدرو د زیاته می ساره وي اوسې او په دې ځای کې دا نه دې سلام دی پانس کومه و نه کوم وړاندې مې ما نه ته ماما این صرف مشک کے بیجوار ہوئی پس نے فیلسکیات کو لیا پس شے گمنار پر ہر لوکی کی گوئی لوکو مسالت رشیو ادبا حندم و لا تشرفو مسکران نشاور شے مسکران کامج جمنار پودل کامائن سی کارسی توانا جو روزا خوادار قریفتل اللہ وآلہ سننا قبر امید وآلہ ساورا خوادار قریفتل رجیبی رایت تصویدار جو روزا خوادار قبر امید وآلہ سننا ای څو ام کا من هلو دا زموږه په مور او اجر مې جوړه مګر استایو ته ور به ما دا بلنه نشاروماس زه ولا وکنه ورم او زه نه مزه وومم ور شبو د قبر اجازه ده زه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی د مؤمنین انرا باكم صل الله صلى الله عليه وسلم ان تعبر عليه و ان الله عليكم اللهم صل على سيدنا محمد السلام باخرش باقوات باقيه الجلال افضل مقار يقول السلام عليكم دار افضل المؤمنين واحاكمه توادون غذن مؤجلون هو میته را که شو مون در پسیو بندل سلام علیکم لا يقول اللهم اغفر لاهل بقير هر قلب الله دره برکته الله تماكيتي انا طاقه جوان طاقه فرط اوه تنتي دکره من فاطمه السلام علیه هذدين اوه او رسول الله ثاني حجرات قبول شنو خبر ده رسول الله صاحب سلام باندې کینه لا و درې سلام شه تابو علیکم السلام و علای دیار المؤمنین دا چې ګنن وای په زما نه ګنن نو هیڅ ځای هیڅ نو پروفسور مانا ټول او پروفسور کور دل دغه راځي په دې کې دغه چې دغه په پارډیسو ده په دې نه ورځړي باندې چې یو ځای شي اوس اوسه څنګه کوم دغه یو د نړۍ نه او تاخير ونه د نړۍ دغه او خیر له و او په دې وره دی او چې شي یو سړی هم موروړن وسره یاره سره دا د ساده سره څنګه الله علیه وسلم هغه څنګه هیڅ کوم ځای نه کړو په ځمایه او په ځمایه چې هغه د دې دنیا زړیانه سره مورکی او د ځکه په ورا سره ورکړی دی د زه هر له هغه سره محمد رسول الله علیه وسلم او راته په خپل نوم او په هغه د هغه وقال ماذا أعبوه وإنهانا وما تعطوه القبور بعد رخصتنا مخيوة لما رخصت في رخصتها النجال والنساء فقال بعضهم إنما فرهزارة القبور للنساء لقلة صبرهن وخسرة جزة بنا تم كلامهن هو جمهور ما دعوي إذا أجبر لذي پر او ته تاسو ته سلام کوم او د دې یو پلان جوړولو په اړه خبرې کوو او به کومې د اورګنۍ چوکۍ ته راځم السلام علیکم او ما چې له پرسر سره سره پرسر غوښته پاتې چې له دا وروسته کې دا وروسته تو عمر دفان شما روم په اول نو ما دخلته دوی اني ما دخل شو نيته زيارت کوبور جاي شه غنا اين و انا مزيدت علي ما غرم ما بجندرو کپرا ما وزن ما راخ ساده چوارې وای سيابي ايا مين عمر ما ورو مره تکوانا ايا نو عمر و قبر مليدو ايا مين یو يو اسانه تو جيده شدنه جنرو لا قصن دي د جواندي سره مې لري نه دا سره د ښکونکو سره سره مې ده د دې وژن د سره اناو پر امو پر برونو تل جاي سي پر بنچا خبرلني پر بنچا تا کترون جاي نه دې پرونو لوم جاي سي عازم دو کاو ورسې ده لکه عازم نشه د جواندي او بس ساده ګروajana حيا عمر عمر را مې څکووله حيا کوله دیوداه چايا مې اهل مرد چه زمان پلارو و زمان چې کوم چه کم قبر لواسو یادت تراثل اگر زمان محاری منو زمان سا هدو محاری مرادنو ناغین زمان پرده نو اوش چه رازی آقا چه کمدنو دا اومد رشتدارو مرادن ناغین و زمان پرده واسه نا چه زلال شما وغی صدس شوی راغلی نما و حیام من اهل و من ناغین و چه کمدنو ماسه کولا حیام کولا په د نړۍ او خار غلاندې چې دومره مبینې په ځان سره یې په ورته